Cada vez que empezo a grabar o podcast A ver, agora, que vais a ganancia Cada vez que empezo a grabar kilómetros de balde Aparece, neste caso, un tren Para dar así ambientillo ao podcast Bueno, pois, nesta ocasión, en vez de empezar polo podcast en galego Empecéi polo podcast en castelán Se te des curiosidade o que falei oxe se... Nel foi de... Do percorrido, máis ou menos, así, dar unha descripción xeral De, de por onde camiño E eh, aquí, neste en galego, o que vou facer É falarvos da roupa un pouco, que levo Así, pois, que pinta teño agora mesmo Mirade, oxe está ameazando choiva Que non este a chover agora mesmo é casi unha milagre Eu Non sei se ponerme a gravar, porque non se pon a chover o micro vais a mollar e non me apetece nada que é bastante caro polo de agora aguanta así que eh, cruzo os dedos para que siga así hoxe é mercolés 19 de decembro son as 8 menos 20 e debo 7 km e pico camiñados Eh, xa estou, digamos, mm, encarado, non? Hacia casa O querebo, en, vou empezar por arriba eh, O querebo, sempre na cabeza, é unha gorra Unha gorra tipo béisbol, xo que non é de béisbol, digamos Non é unha cosa así como máis xeitosa, digamos, comprada no Decathlon Na sección de correr Entón, pois eso, eh, eh, das que ten unha visera, pero tal E levo tanto en inverno como en verán En verán, pois, para tapar do sol e En inverno, sobre todo Sobre todo, por se chove Porque se chove o Teresa Visera eh, Impide que a choiva cheque tan directamente as gafas E resultame moi cómodo Despois, que levo por debaixo Pois, un pouco en función de se fai máis ou menos frío Levo unha camiseta térmica Oxe, por exemplo, pois non a levo Levo unha camiseta de algodón normal E por riba unha camiseta das, das mergadas en Decathlon, das de correr, pero de inverno, que ten máis ou menos un pequeno forro. Non chega a ser un forro polar, pero vamos, digamos que va algo, algo quenta. E, xa digo, se vai moito frío, unha térmica é por riba eso, Ese non, pois unha camiseta de algodón e por riba esa outra. E incluso se ainda tivese menos frío, que sei, se un día, por exemplo, non como xe que noite, Que, digamos, está petando sol Tal, pois pues igual, simplemente coa camiseta esa Chega de sobra E... Algo que levo tamén, é unha cazadora Destas de plásticas que estou prácticamente a estrear Azul Tamén mercada no Decathlon no Eu son un home Decathlon Porque ali é onde están as cousas máis baratas Seguro que non son as mellores Pero para o que fago eu Chega de sobra E bueno, a verdade é que Bastante impermeable O que... Eh, un alivio porque senón teño un, así para cando chove moito teño unha que xa en plan náutica que merguei anos e a verdade é brutal non entra unha gota d'auga pero é demasiado aparatosa xa digo, é típica que se levaría pois nun barco e non, para caminar non, non é demasiado cómoda nas mans, pois nas mans agora mesmo non levo nada pero teño uns guantes Que se vai moito frío, entón sí que os poño Son uns guantes tamén de algodón, así moi finiños, Pero bueno, que digamos así como que Para cortar o vento, pois ven, valen. ben valen Moi ben Os pantalóns, os pantalóns Os pantalóns, normalmente Vou con uns, é o que máis me gusta Agora en inverno Con uns que son de algodón, unha especie de chándal de algodón e, Nada, pouco máis que contar Ten dous bolsillos con cremalleros, é xa que moi ben Porque eso permite levar as chaves E calquera cousa Pero bueno, agora mesmo non os levo. Agora mesmo que levo, como a menaza choiva, xa digo, é un pantalón máis ou menos de fibra pois artificial, desto de sintéticas, impermeable, ainda que non tan impermeable como outros que teño, que son Mira, escolitade. Si no nada porque que Boa, flipante, esto é a primeira vez que escoito Non sei se chegou escoitar, pero son uns rapaces Que están aquí facendo rap Nun... <ríe> que guai, nun lavadoiro Que hai pegado á Rúa do Camiño Que queda un pouco agochado Do que o resto do paseo E bueno, pois mira, a noite tal, están ahí Un rapaz, dúas rapazas eh, Pois é, son rapeando Mirate que ven Preparándose igual para unha pelea de galos desa Por onde iba? Iba por, por os pantalóns sí. Pois eso, aparte destes Que son, que va, para choiba Mais ou menos ben, teño outros Que eso sí que son plástico, parecen de lona eh, Cando chove moito, pois pues mira É eh, o, que... eh, o que poño Sobre todo, eh, en plan recurso se non queda outro remedio Porque non transpiran absolutamente nada Bueno, este tampouco se transpiren demasiado Pero vamos, cando poño os outros É que cando cheba a casa, está todo mollado É eh, un coñazo Eh, por último, quizá o máis importante As zapatillas que levo nos pes Bueno, pois eh, para isto Quizá é onde non Non miro gastos É o que merco Que son as zapatillas tamén das de facer atletismo Con amortiguación eh, Para isto somos un pouco gilipollas Todos, non? Eu son fan, digamos, da marca ASICS Entón, pois as que levo Son unhas ASICS Eh, exactamente o modelo son unhas cúmulos non sei que teño agora mesmo dous pares as que levo agora mesmo que están moi bellas se debería retirarlas as teño un pouco, pois só como amenazaba a choiva digo, va, levo estas eh, as outras aínda están bastante novas teñen, ainda non teño 300 km así que, pois, bueno son as que só levar estou xa pensando en mercar outras porque como mínimo, como mínimo aconsello ter tres pares porque ademais, como chove, cando chove mollanse completamente, logo tardan varios días en secar, eh, a non ser que que saia con elas molladas, que non me gusta nada, pois, pois eso, conven ter recambios non, e, e posibilidades. Pois nada máis, ata aquí, da cabeza aos pés. Bueno, faltaría unha cousa, unha cousa que levo sempre, que é unha mochila. Unha mochila destas supercutres que venden en Decathlon. Todo isto estou saindo xa do paseo. Estou meténdome xa en zona máis ou menos urbana igual empezades a escoitar ainda máis os coches eh, xa me está sendo a xente mirar que vergoña me dá isto de gravar con micro na man que a xente me mire, en fin tere que acostumarme a mochila, é que levo na mochila hoxe na mochila levo sempre un impermeable de reposto por si caso chove máis telo. neste momento incluso teño tamén eses pantalóns hiper estancos por si acaso espoñería por riba pero que, que cando chove chove pois pues, a verdade que calquera cousa parece pouca e eh, eh, bueno unha botella de auga unha botella que que destas de, de plástico de que pode usarse varias veces mercada pois pues, non me lembro de onde que ten 600 mililitros eh, porque bueno costa ir bebendo de cando en vez segundo vou camiñando pois pues, nada eso o que levo xa vos falarei doutras cousas cando cadre. Antes de rematar, vou vos nas notas do episodio enlaces tanto a unha conta de Twitter que creai, tamén teño unha de Instagram onde vou poñendo fotos e tamén un Tumblr, o Tumblr non só para fotos, senón tamén para eh, colgar os episodios, ainda que non me gusta nada como o, vaya cousa a todo isto. O logo que fixen non me gusta nada. E tamén me fixo un... Porque bueno, non o diseno no episodio en castelán, e debería átello agradecido. Se queredes se credes quere escoitarme en castelán, pois eh, sodes ovinte desde Intro de Manuel, un amigo podcaster, co, eh, co que tamén compañeiro en desde Boxes, un outro dos podcast nos que participo. En Intro todos as semanas irá colgando o episodio que grave en castelán. Así que xa ovedes, aí me podedes escoitar. Moitas gracias, enma a todo isto. Empezas a, a ver moito ruido deixo por aquí, moitísimas grazas por terme escoitado e veña, vemonos a Bur, chao